Розділ 9. Інвестор та інвестиційні фонди Пасивний інвестор також може вкладати свої кошти в інвестиційні компанії. Інвестиційні компанії, акції яких підлягають викупу за бажанням власника за ціною щодо рівню чистій вартості її активів, зазвичай відомі як взаємні фонди або інвестиційні фонди відкритого типу. Більшість з них – активно продають додаткові емісії своїх акцій через торгових представників. Інвестиційні компанії, акції яких не підлягають викупу в їхніх власників, називають інвестиційними компаніями або фондами закритого типу. Кількість їхніх акцій залишається відносно сталою. Усі інвестиційні фонди реєструє спеціальний державний орган Комісія США із цінних паперів та бірж СЕК, яка встановлює для них свої правила і контролює їх. Продаж акцій взаємними інвестиційними фондами відкритого і закритого типу або біржовими індексними фондами без їх реєстрації в СЕК або без здійснення обов'язкових внесків розцінюється як порушення федерального закону. Це дуже широка сфера діяльності. Наприкінці 1970 року СЕК зареєструвала 383 інвестиційні фонди, загальна вартість активів яких склала 54,6 мільярдів доларів. Із них – 356 компаній з активами в 50,6 мільярдів доларів були взаємними інвестиційними фондами, і 27 компаній із загальною вартістю активів у 4 мільярди доларів були закритого типу. Індустрія інвестиційних фондів із дуже великою перетворилась на колосальну. На кінець 2002 року було зареєстровано 8279 взаємних фондів з активами в 6,56 трильйонів доларів. 514 фондів закритого типу з активами в 149,6 мільярдів доларів і 116 біржових індексних фондів з активами в 109,7 мільярдів доларів. Ці дані не враховують таких подібних інвестиційних інструментів, як страхові контракти і інвестиції в пайові інвестиційні фонди. Існують різні способи класифікації інвестиційних фондів. За одним із критеріїв, ступенем диверсифікації інвестиційного портфеля вони поділяються на збалансовані фонди, значний відсоток портфеля яких становлять облігації, зазвичай понад 1 третю, і фонди акцій інвестиційний портфель яких майже повністю складається із звичайних акцій. Існують і інші види інвестиційних фондів – облігаційні фонди, геджингові фонди, небіржові фонди тощо. Зі списками основних взаємних фондів можна ознайомитись на сайтах ICI.org та Morningstar.com. Небіржових фондів більше не існує, оскільки SEC заборонила гедж-фондам продавати акції будь-якому інвесторові з річним доходом нижче 200 тисяч доларів або з чистою вартістю нижче від 1 мільйона доларів. Фонди також відрізняються цілями своєї інвестиційної діяльності, адже орієнтуються на поточний дохід, цінову стабільність або вартість капіталу, тобто зростання. Ще один критерій класифікації фондів – метод продажу акцій. Фонди з комісією додають розмір своїх комісійних, зазвичай 9% від суми мінімальної покупки, до вартості акцій фонду. Комісійні від продажу зазвичай визначають як відсоток від ціни продажу, яка зі свого боку вже включає комісійні. І тому вони здаються меншими, ніж якби їх розрахунок ґрунтувався на вартості чистих активів. Ми вважаємо такі торгові хитрощі неприйнятними для тих компаній, які себе поважають. Інші відомі під назвою «фонди без комісії» обходяться без нарахування комісійних. Інвестори просто сплачують за послуги інвестиційних менеджерів. Оскільки безкомісійні фонди не сплачують комісії своїм торговим представникам, вони зазвичай невеликі за розміром. Сьогодні максимальна величина комісійних, які беруть інвестиційні фонди за проведення своїх операцій, становить 5,75%. Якщо ви інвестуєте 10 тисяч доларів у взаємний фонд, номінальна ставка комісійних якого дорівнює 5,75 – це означає, що 575 доларів піде на оплату послуг торгового представника і брокерської фірми, а у вас залишиться чистий первинний вклад у розмірі 9 доларів. Фактично сума комісійних складе 6,1%. 575 – від 9 425. Ось чому ГРЕМ називає стандартний спосіб обрахунку комісійних торгівельними хитрощами. Із 1980-х років популярність безкомісійних взаємних інвестиційних фондів зросла, і сьогодні за своїми розмірами вони не поступаються комісійним інвестиційним фондам. Курс купівлі-продажу закритих інвестиційних фондів не фіксований. Він формується на відкритому ринку, подібно до курсу звичайних корпоративних акцій. Більшість компаній мають особливий податковий статус – Влаштований таким чином, щоб уникнути подвійного оподаткування доходів акціонерів. Справді, інвестиційні фонди повинні виплачувати своїм акціонерам майже весь свій прибуток, тобто отримані дивіденди і проценти мінус витрати фонду. Крім того, вони можуть виплачувати інвесторам прибуток від того строкового приросту вартості капіталу, який акціонери розглядають як свій власний прибуток від операції з цінними паперами. Є ще один момент, який ми тут опускаємо, щоб уникнути плутанини. Сьогодні майже всі взаємні інвестиційні фонди оподатковуються як регульовані інвестиційні компанії, звільнені від сплати корпоративного податку на прибуток, адже майже весь свій прибуток вони виплачують своїм акціонерам. Момент який випускає Грем, щоб уникнути плутанини – це те, що інвестиційний фонд може подати запит до комісії з цінних паперів і фондів бірж, щоб отримати особливий дозвіл для розподілу будь-яких цінних паперів зі свого портфеля безпосередньо між своїми акціонерами. Саме так і вчинила його компанія Graham Newham Corp. у 1948 році, розділивши акції GEICO серед інвесторів Graham Newham Corp. Але подібні операції доволі рідкісні. Практично всі інвестиційні фонди випускають кілька видів акцій. У 1967 році нововведенням інвестиційних фондів став випуск привілейованих акцій, за якими виплачується весь поточний дохід і капітальні випуски, або звичайні акції, за якими виплачується дохід від приросту капіталу. Це називається двоцільовим фондом. Популярні наприкінці 1980-х фонди двоцільового призначення практично зникли з ринку. Шкода, адже вони пропонували інвесторам більш гнучкі способи отримання переваг від уміння обирати акції таких відомих на інвестиційному ринку осіб, як Джон Неф, Можливо, тривалий відмежий ринок відродить такий привабливий інвестиційний інститут. Більшість компаній, які своїм першочерговим завданням вважають отримання доходу від приросту капіталу, концентрують свої зусилля на придбанні так званих акцій зростання, тому в їхніх назвах часто трапляється слово «зростання». Деякі інвестиційні компанії спеціалізуються на операціях з акціями в певній галузі – хімічній, авіаційній, іноземних інвестицій, що зазвичай відображено в їхніх назвах. Таким чином, перед інвестором, який хоче обмірковано вибрати акції інвестиційного фонду, відкривається різноманіття варіантів, яке може збити з пантелику. Майже таке саме, як і під час безпосереднього придбання акцій чи облігацій. У цьому розділі розглянемо кілька основних питань. Перше: чи існує спосіб, за допомогою якого інвестор може правильно обрати інвестиційні фонди або фонди, у які він міг би вкласти гроші, щоб отримати вищу дохідність? ніж у середньому по ринку. Додаткове питання, що можна сказати про так звані результативні фонди? Результативні фонди були дуже популярними наприкінці 1960-х років. Вони були еквівалентом агресивних фондів зростання кінця 1990-х і не найкращим чином задовольняли інтереси вкладників. Друге, якщо такого способу не існує, як він може уникнути придбання акцій інвестиційних фондів, дохідність яких нижча, ніж середня дохідність інших фондів. Третє. Чи може він зробити розумний вибір між різними типами фондів, наприклад, між збалансованими фондами і фондами акцій відкритого чи закритого типу, комісійними чи безкомісійними? Загальна характеристика дохідності інвестиційних фондів Перш ніж відповісти на ці питання, треба сказати кілька слів про дохідність інвестиційних фондів загалом чи корисні вони для інвесторів. Іншими словами, наскільки краще йдуть справи в учасників інвестиційних фондів порівняно з тими, хто самостійно здійснює операції на фондовому ринку. Ми абсолютно переконані в тому, що створення інвестиційних фондів було корисним. Вони сприяли формуванню в людей хороших звичок до накопичення і інвестування. Завдяки їм багато інвесторів уникли помилок на фондовому ринку, які могли коштувати їм дуже дорого. Вони забезпечили своїх учасників доходом і прибутками, які можна порівняти з дохідністю звичайних акцій. Ба більше, ми ризикнемо сказати, що пересічний інвестор, який вклав свої гроші лише в інвестиційні фонди, за останні 10 років отримав вищу дохідність, ніж той, хто купував звичайні акції напряму на фондовому ринку. Останнє припущення, швидше за все, справедливе попри те, що фактична дохідність інвестиційних фондів здається не вища за дохідність інвестицій у звичайні акції в цілому, і навіть не зважаючи на те, що інвестування через взаємні інвестиційні фонди інколи може обходитись дорожче, ніж пряме придбання акцій. Реальна проблема для типового індивідуального інвестора полягає зовсім не в тому, щоб обрати чи сформувати добре збалансований портфель звичайних акцій самостійно, чи витративши трохи більше купити акції інвестиційних фондів йому доводиться обирати, чи є жертвою стати – хитрого та настирного торгового представника інвестиційних фондів чи ще хитрішого і небезпечнішого торговця випусками акцій другого і третього сорту. Ми також вважаємо, що середній індивідуальний інвестор, який відкриває рахунок у брокерській конторі для проведення самостійних операцій з акціями, значно більше підпадає під вплив спекулянтів і, відповідно, зазнає більших збитків, ніж покупець паїв взаємного інвестиційного фонду. Та яка ж ефективність інвестиційних фондів порівняно з фондовим ринком загалом? Це питання дещо суперечливе, проте ми спробуємо розв'язати його просто й адекватно. У таблиці 9.1 наведені деякі розрахунки за 1961-1970 роки щодо 10 найбільших інвестиційних фондів кінця 1970 року. З кожної групи вибрано лише найбільший. У ній подано загальну дохідність кожного інвестиційного фонду за 1961-1965, 1966, 1970 роки і окремо за 1969 і 1970 роки. Крім того, вказано загальну вартість чистих активів кожного фонду. У кінці 1969 року загальна сума активів цих 10 фондів перевищувало 15 мільярдів доларів, що становило третину загальної вартості звичайних акцій усіх фондів. І тому результати можна вважати достатньо репрезентативними для усіх інвестиційних фондів загалом. Теоретично всі ці компанії повинні були демонструвати кращі результати, ніж у цілому по всій індустрії, оскільки в них повинні були бути вищі темпи розвитку, ніж в інших компаній. Але наприкінці це не підтвердилося. Із таблиці 9.1 можна зробити цікаві висновки. По-перше, сукупні результати діяльності цих десяти фондів у 1961-1970-х роках не суттєво відрізняються від динаміки фондового індексу S&P 500 або S&P 425 Industrial. Але вони безперечно значно вищі за показники дохідності фондового індексу Dow Jones. У зв'язку з цим постає цікаве питання – Чому 30 корпорацій-гігантів, які формують фондовий індекс Доу-Джонса, показали гірші результати, ніж доволі невеликі і різношерстні компанії, акції яких входять до індексу S&P 500? Для періоду у 10 років значення дохідності фондового індексу Доу-Джонса та S&P 500 можуть суттєво відрізнятись, але впродовж середнього терміну інвестування, скажімо, від 25 до 5-10 років, значення дохідності цих двох фондових індексів зближається. Інший важливий момент – це те, що загальна результативність роботи всіх інвестиційних фондів упродовж останніх 5 років виявилась набагато кращою, ніж дохідність індексу S&P за цей самий період. Загальна дохідність фондів дещо знизилась протягом 1961-1965 років порівняно з індексом S&P і дещо зросла порівняно з цим індексом впродовж 1966-1970 років. І третє. Між результативністю діяльності окремих інвестиційних фондів існують значні розбіжності. Ми не думаємо, що взаємні інвестиційні фонди варто критикувати через те, що результати їхньої діяльності не перевершують ефективність фондового ринку загалом. Їхні менеджери і професійні консультанти керують такою великою часткою всіх звичайних акцій, які перебувають в обігу на фондовому ринку, що те, що діється на фондовому ринку – Цією чи іншою мірою позначається і на діяльності інвестиційних фондів. Обсяг активів, які перебували в довірчому управлінні комерційних банків на кінець 1969 року, включав 181 мільярд доларів звичайних акцій. Якщо до цієї суми додати акції, яким управляють консультанти з інвестування, а також 56 мільярдів доларів активів в управлінні взаємних і аналогічних інвестиційних фондів, напрошується висновок що сумісні рішення всіх цих професіоналів доволі сильно впливають на середні показники фондового ринку, які, відповідно, багато в чому визначають середні показники інвестиційних фондів. Чи існують інвестиційні фонди, дохідність яких вища, ніж дохідність у середньому в інвестиційній індустрії, і чи існують акції, обравши які інвестор міг би забезпечити собі високі результати? Очевидно що всі інвестори не зможуть цього зробити, бо тоді ми опинимося там, де ми й починали, жодному з них не вдасться отримати вищі результати порівняно з іншими. Розгляньмо спочатку спрошений варіант цього питання. Чому би інвесторові не розпочати з того, що знайти інвестиційний фонд, який би демонстрував найвищі результати впродовж тривалого часу в минулому? Потім припустити, що інвестиційні менеджери цього фонду – найкваліфікованіші знавці своєї справи, і тому в майбутньому зможуть досягти найкращих результатів і вкласти свої гроші в цей інвестиційний фонд. Така ідея здається дуже практичною, тому що у випадку із взаємним фондом, на відміну від інших фондів, він зможе отримати цих найкваліфікованіших менеджерів для свого капіталу, не сплачуючи за це жодних додаткових коштів. Для порівняння – Акції звичайних неінвестиційних корпорацій із найкращим керівництвом мають вищі коефіцієнти ціна акції до прибутку і ціна акції до активів. У цьому плані досвід минулих років був доволі суперечливим, але дані таблиці 9.1 щодо 10 найбільших інвестиційних фондів свідчать про те, що результати 5 найуспішніших з них упродовж 1961-1965 років – загалом залишилися високими і в 1966-1970-х роках, хоча два фонди з п'яти не були такі успішні, як решта два. Аналіз показує, коли інвестор купує акції взаємного інвестиційного фонду, він повинен ретельно перевірити його дохідність упродовж певного проміжку часу в минулому, скажімо, щонайменше протягом п'яти років. За умови, якщо ці дані не відбивають значного зростання фондового ринку загалом, в останньому випадку особливо привабливі результати можуть бути досягнені нетрадиційним способом, що буде продемонстровано в наступному параграфі, присвяченому результативним фондам. Самі по собі такі результати можуть свідчити лише про те, що керівництво інвестиційних фондів бере на себе надмірні спекулятивні ризики і надалі продовжує так само працювати без жодних докарів сумління. Результативні фонди одним із новітніх феноменів останніх років стала поява культу результативності у сфері управління інвестиційними фондами і навіть у багатьох трастових фондах відразу зазначимо що це явище не має нічого спільного з більшістю добре сформованих інвестиційних фондів, а стосується лише відносно невеликої кількості фондів, діяльність яких привертала до себе підвищену увагу. Історія доволі проста. Деякі інвестиційні фонди поставили собі за мету перевищити середню дохідність ринку або фондовий індекс Доу Джонса. Незабаром їм це вдалося, що послугувало гарною рекламою і привабило додаткові кошти, Мета була цілком здійсненою, але, на жаль, виявилося, що великим фондом для її досягнення необхідно брати на себе великі ризики, і в порівняно короткий проміжок часу ризики дають про себе знати. Ситуація, яка склалася навколо феномену результативності, змусила багатьох із тих, у кого був великий досвід проведення операцій на фондовому ринку ще з 1920-х років і чиї погляди щодо цього вважалися старомодними і недоречними в цій другій хвилі нової ери лише похитати головою. По-перше, і це дуже важливо, майже всі ці успішні інвестори були молодими людьми 30-40 років, Чий досвід роботи на фондовому ринку обмежувався тривалим бичачим ринком 1948-1968 років. По-друге, вони часто діяли так, наче вислів розумні інвестиції стосувався лише тих акцій, які мають хороші прогнози щодо зростання їхнього курсу впродовж кількох наступних місяців. Це призвело до того. Що інвестори вкладали в нові підприємства великі суми, які абсолютно не відповідали ні обсягові їхнього капіталу, ні показникам отриманого прибутку, їхнім виправданням могла стати хіба що наївна надія на майбутні успіхи цих компаній у купі з намаганням експлуатувати спекулятивний ентузіазм неінформованої і жадібної маси інвесторів. У цьому параграфі ми не згадуватимо жодних імен. Але в нас є всі підстави для того, щоб навести приклади конкретних компаній. Один із них – створений наприкінці 1965 року результативний фонд Manhattan Fund Inc., що найбільше був у центрі уваги інвесторів. Його перша емісія складалася з 27 мільйонів акцій за ціною від 9,25 до 10 доларів за штуку. Таким чином фонд розпочав свою діяльність зі стартовим капіталом у 247 мільйонів доларів. Його основною інвестиційною метою, певна річ, була купівля акцій зростання. Тому більшість своїх коштів фонд інвестував в акції з такими характеристиками. Високим коефіцієнтом ціни акції до чистого прибутку, відсутність дивідендів або дуже малими, значною кількістю інвесторів схильних до спекуляції. У 1967 році дохідність фонду складала 38,6%, порівняно з 11 продемонстрованими фондовим індексом S&P. Але надалі про такі результати можна було тільки мріяти, про що свідчить таблиця 9.2. Таблиця 9.2. Інвестиційний портфель і результативність Manhattan Fund Найбільші активи Manhattan Fund станом на 31 грудня 1969 року. Інвестиційний портфель Манхеттен Фанд у 1969 році мав, м'яко кажучи, не зовсім традиційний вигляд. Неймовірно, був той факт, що протягом наступних шести місяців дві компанії, акції, яких були серед найбільших активів фонду, розпочали процедуру банкрутства, а проти третьої, в 1971 році кредитори подали судові позови. Ще одна дивовижна річ. Це те, що акції принаймні однієї з цих приречених компаній придбали не лише інвестиційні, а й університетські благодійні фонди, трастове відділення великих банків і інші подібні організації. Одна з приречених компаній, про які говорить Грем, це корпорація National Student Marketing Corp. Цю аферу на фондовому ринку блискуче описано в книжці Ендрю Тобіаса «The Funny Money Game» – «Playboy Press New York 1971» серед яких вважалося досвідчених інвесторів, що попалися на вудочку харизматичного засновника НСМ Корта Ранделла, були фонди пожертв Корнельського і Гарвардського університетів, а також трастові відділи таких престижних банків, як Morgan Guaranty і Bankers Trust. Третій приголомшливий факт полягав у тому, що засновник і керівник інвестиційного фонду Manhattan Fund Продав свою частку в окремо організованій керівній компанії, капітал якої не перевищував одного мільйону доларів, інші великі компанії за пакет акцій вартістю понад 20 мільйонів. Поза всяким сумнівом, це один із найяскравіших прикладів невідповідності між інтересами тих, хто керує, і тими, ким керують. У книзі, опублікованій наприкінці 1969 року, The Money Каплан Н. С. Велес, Рандом Хаус, 1969 Описано 19 фінансистів, які є кращими з кращих у сфері управління мільярдами доларів, які належать іншим людям. У висновку зазначено, що вони молоді, дехто з них заробляє понад 1 мільйон доларів на рік. Це представники нового фінансового покоління. Усі вони закохані в фондовий ринок. Вони мають унікальні професійні навички, щоб стати переможцями. Добре уявлення про досягнення цієї групи дає аналіз результатів діяльності цих інвестиційних фондів, якими вони керують. Такий аналіз можна провести для 12 із 19 інвестиційних керівників, про яких йдеться в книзі The Money Managers. Не дивно, що в них добре йшли справи в 1966 році і просто відмінно у 1967. У 1968 році вони все ще показували загалом непогані результати, хоча показники окремих фондів погіршились. У 1969 році всі вони зазнали збитків, і лише один із них зміг перевершити фондовий ринок СНП. У 1970 році стан їхніх справ став ще гірший, ніж у 1969. Ми змалювали цю картину для того, щоб ліпше зрозуміти мораль – яку найкраще передає давне французьке прислів'я, що більше змін, то більше все залишається по-старому. Яскраві, енергійні, переважно молоді люди ще з незапам'ятних часів обіцяють творити дива з грошима інших людей. І їм це вдавалося впродовж короткого проміжку часу, або принаймні так здавалося. Та зрештою для вкладників усе закінчилося збитками. Як одне з останніх підтверджень прислів'я «що більше змін, то більше все залишається по-старому», розглянемо, як 29-річний вундеркінд Райан Джейкоб створив наприкінці 1999 року інвестиційний фонд «Джейкоб Інтернет Fund. після того, як інший створений ним фонд спеціалізувався на акціях доткомів, показав дохідність у 216%. За декілька перших тижнів 2000 року інвестори вклали майже 300 мільйонів доларів в акції фонду. Та згодом у тому самому році він втратив 79,1%, у 2001 56 – 56%, і у 2002 – 13%. Загальні збитки склали 92%. Безперечно, такі збитки зробили інвесторів старшими і мудрішими, на відміну від самого Джекова. Ще півстоліття тому дива часто супроводжувались очевидними маніпуляціями з фінансовою звітністю, нераціональним використанням капіталу та іншими елементами фінансових махінацій. Усе це призвело до створення чіткої системи фінансового контролю з боку держави, а саме комісії США, цінних паперів і бірж. До того ж, самі інвестори стали з пересторгової ставитися до звичайних акцій – махінаторів, 1926-1929 років та нове покоління фондових менеджерів зразка 1965-1969 років, яке прийшло їм на заміну, відділяє всього кілька десятиліть. Як це не дивно, але і бум, і подальше банкрутство 1999-2002 років сталися приблизно через 35 років після попереднього циклу подібного божевілля, Можливо, інвесторам, які пам'ятають останні божевілля нової економіки, потрібно саме 35 років, щоб їхній вплив ослабнив порівняно з тими, хто цього не пам'ятає. Якщо це інтуїтивне припущення правильне, то розумному інвесторові необхідно бути особливо обережним приблизно в 2030 році. Вони не вдавалися до жодних протизаконних дій, заборонених після краху 1929 року, Оскільки існував ризик потрапити за грати. але на Волстріт з'явилися нові схеми і хитрощі, які мали той самий результат. Припинилися відверті маніпуляції з цінами, але було безліч інших методів привернути увагу довірливих громадян до можливого заробітку на гарячих випусках, багато незареєстрованих акцій, дивитись визначення в додатку 1. Можна було купити набагато дешевше, ніж за оголошеними цінами, і хоча їхній продаж міг бути заборонений, у фінансовій звітності їх враховували за повною ринковою вартістю, що створювало чудову видимість прибутку. І так далі. Залишається лише дивуватися, як в умовах, коли на фондовому ринку діяли зовсім інші регулювання і заборони, його учасники все ж таки примудрилися повторити невдачі і помилки 1920-х років. Звичайно, будуть нові правила і нові заборони. Найочевидніші зловживання кінця 1960-х років Wall стріт одразу ж заборонятиме. Але, мабуть, не варто сподіватися, що бажання спекулювати коли-небудь зникне, або що спроби заробити на бажанні людини заробити колись будуть викорінені. Розумний інвестор повинен взяти собі на озброєння знання про подібні надзвичайно популярні помилкові судження. Назва книги уперше опублікована в 1852 році. У ній йдеться про крах компанії Південних морів, голландську тюльпанну аферу та інші приклади спекулятивної лихоманки минулого. Книга була переведена в 1932 році Бернардом М. Барохом, можливо, єдиним справді успішним спекулянтом 20-го століття. Коментар. Замкнув пан Стіні, як коней уже було вкрадено. Книгу Чарльза Маккея. Найпоширеніші помилки і божевілля натовпу «Extraordinary Popular Delusions and the Madness of Crowds» «Metro Books, New York» 2002 уперше було опубліковано в 1841 році. Вирізняючись важким стилем і не завжди точним викладом, книжка змальовує масштабну картину того, до чого призводять найбезглуздіші масові помилки. Наприклад, що залізо можна перетворити на золото що чорти частіше за все з'являються в п'ятницю ввечері, і що на фондовому ринку можна швидко розбагатіти. Як серйозніше читило рекомендує книгу Едварда Ченцелера «They will take the hint Страус «Farer Strauss and нью «Нью-Йорк, 1999» Для прихильників легкого читання пропонуємо працю Роберта Меншела «Markets, mobs and mayhem» A Modern Look at the Madness of Crowds, John Wiley Sons, New York, 2002 Ба більше, триматися від них якнайдалі Показники більшості результативних фондів видаються доволі невеселими, якщо проаналізувати їхню діяльність після шаленого успіху 1967 року. Звичайно, якщо охопити дані із-за 1967 рік, картина буде не такою жахливою, Одному із згаданих The Money Managers, інвестиційних керівників, навіть вдалося отримати прибуток, який дещо перевищував дохідність фондового ринку за індексом S&P. Результати шести залишилися незмінними, а трьох були очевидно гіршими. Пропонуємо взяти для аналізу дані іншої групи результативних інвестиційних фондів. Десяти – найдохідніших, від 84% до 301% у 1967 році. Із цієї групи 4 інвестиційні фонди за 4 роки діяльності показали результат, що перевищував фондовий індекс S&P. Якщо враховувати дані за 1967 рік, а два з них упродовж 1968-1970 років показали надзвичайно високу дохідність, ніж ринок загалом. Жоден із цих фондів не був великим, у середньому їхній розмір не перевищував 60 мільйонів доларів. Отже, напрошується висновок, що невеликий розмір – необхідна умова для отримання чудових результатів упродовж тривалого періоду часу. Розрахунки звідчать про те, що в прагненні досягти надзвичайних результатів інвестиційні керівники можуть наразити свої фонди на серйозні ризики. Досвід підтверджує – що великі фонди під розумним керівництвом упродовж тривалого часу можуть у кращому разі продемонструвати результати, які зовсім трохи перевищують загальні результати на фондовому ринку. За невмілого керівництва вони можуть демонструвати високу, але переважно ілюзорну дохідність протягом короткого періоду, який неминуче завершиться збитками. Є приклади інвестиційних фондів, яким вдалося досягти результатів, що перевищували середню дохідність фондового ринку в цілому впродовж 10 років і більше. Але то були рідкісні винятки з правила. Такі фонди працювали здебільшого в якійсь вузькій галузі, обмежуючи обсяг своїх активів і уникаючи активного залучення дрібних інвесторів. Сьогоднішній еквівалент рідкісних винятків з правила Грема це недосяжні для нових інвесторів інвестиційні фонди відкритого типу, менеджери яких припинили залучення коштів. Попри те, що такий підхід зменшує виплати за управління капіталом, він дозволяє максимізувати доходи, які можуть отримати вже неявні інвестори, оскільки більшість інвестиційних менеджерів воліють здаватися номером один, аніж ним бути, закриття інвестиційного фонду для нових інвесторів рідкісний і мужній крок. Інвестиційні фонди Закриті чи відкриті. Майже всі взаємні або відкриті інвестиційні фонди, які надають своїм вкладникам можливість майже щоденно викуповувати акції фонду за ринковими цінами, мають особливе правило випуску нових акцій, і саме завдяки цьому більшість з них згодом збільшилась у розмірах. У закритих фондах, майже всі з яких були створені давно, структура капіталу залишається незмінною це призводить до відносного зменшення їхньої питомої ваги порівняно з відкритими. Акції відкритих інвестиційних фондів продають тисячі енергійних і переконливих торгових представників, тоді як у розповсюдженні акцій закритих інвестиційних фондів мало хто зацікавлений. У результаті більшість акцій взаємних інвестиційних фондів дається продати дрібним інвесторам з фіксованою величиною премії близько 9% понад чистою вартості активів на покриття комісійних виплат торговим представникам тощо, тоді як більшість акцій закритих фондів можна придбати за ціною меншої від вартості активів. Розмір дисконту не однаковий для різних фондів, і середній дисконт для групи в цілому також з часом змінюється. У таблиці 9.3 наведено дані, які демонструють коливання дисконту для акцій фондів закритого типу впродовж 1961-1970 років. Таблиця 9.3 – порівняльні характеристики закритих інвестиційних фондів, взаємних інвестиційних фондів і фондового індексу S&P. Не потрібно бути особливо проникливим, щоб припустити – що нижча ціна акцій інвестиційних фондів закритого типу порівняно з акціями відкритих фондів не має практично ніякого стосунку до загального інвестиційного результату цих двох груп. Ці висновки щодо порівняння фінансових показників обох груп за 1961-1970 роки підтверджені даними, наведеними в таблиці 9.3. Таким чином, Можна запропонувати інвесторові доволі очевидні правила вибору інвестиційного фонду. Якщо ви хочете вкласти гроші в інвестиційний фонд, купуйте акції інвестиційного фонду закритого типу з дисконтом 10-15% від вартості активів, замість того, щоб переплачувати за премію приблизно 9% понад вартості активів за акції інвестиційного фонду відкритого типу. Якщо припустити, що розмір майбутніх дивідендів і приросту вартості капіталу і надалі будуть майже однакові для обох цих груп, вища дохідність від придбання акцій інвестиційних фондів закритого типу буде на одну п'яту більша. Торговий представник взаємного інвестиційного фонду одразу ж заперечить. Так, але з акціями інвестиційного фонду закритого типу ви ніколи не будете впевнені, що зможете продати їх за вигідною ціною, Може статися так, що дисконт виявиться більшим, ніж на момент придбання, і ви зазнаєте збитків. Натомість з нашими акціями ви отримуєте право погасити їх за ціною, яка відповідає 100% вартості активів, і не меншою. Перевіримо цей аргумент. Це буде гарна вправа на логічне мислення і просто здоровий глуст. Питання. Припустімо, що розмір дисконту для акцій інвестиційного фонду закритого типу зріс. Яка ймовірність того, що ці акції завдадуть вам більших збитків, ніж акції будь-якого іншого відкритого інвестиційного фонду? Тут не завадить трохи математики. Уявімо, що інвестор А купує акції відкритого інвестиційного фонду за ціною, що складає 109% від вартості активів, а інвестор Б – Акції закритого інвестиційного фонду з дисконтом 15% плюс 1,5% комісійних. Припустімо, ціна акцій обох інвесторів за 4 роки зросла на 30%, і вони вирішили їх продати. Інвестор продає інвестиційному фонду акції за 100% вартості активів, втрачаючи 9% премії, яку він заплатив під час покупки. Його загальний прибуток за весь період становить 30%, Мінус 9%, що дорівнює 21% вартості активів. Водночас для інвестора дохідність за інвестиціями складе 19%. Скільки ж повинен отримати інвестор Б за акції свого закритого інвестиційного фонду, щоб вивести на таку суму дохідність своїх інвестицій, що й інвестор А? Відповідь така. Він може продати акції за ціною 73%, тобто дисконт становитиме 27% від вартості активів фонду. Іншими словами, інвестор закритого інвестиційного фонду може дозволити собі втратити на ціні акції 12% пунктів, щоб отримати таку саму дохідність, як і інвестор відкритого інвестиційного фонду. Зауважимо, що таке значне падіння цін на акції закритого інвестиційного фонду трапляється надзвичайно рідко. Тож, здається, доволі малоймовірним що в результаті придбання акцій з дисконтом інвестиційного фонду закритого типу, дохідність якого майже дорівнює дохідності типового взаємного фонду, ви отримаєте нижчу дохідність. Якщо ми змінимо наш фонд, який продає акції з комісією, або безкомісійний фонд на той, який бере 8,5% комісії, то, звичайно ж, привабливість акцій закритого фонду значно знизиться. Але вони все одно збережуть свої переваги. Таблиця 9.4. Середня дохідність диверсифікованих інвестиційних фондів закритого типу продовж 1961-1970 років. Той факт, що деякі інвестиційні фонди закритого типу продають свої акції, використовуючи вищу премію, ніж звичайні 9% комісії більшості взаємних фондів, змушує поставити ще одне питання – чи справді ці фонди забезпечують надзвичайно високу якість управління активами і їхні результати виправдовують такі високі ціни? Якщо проаналізувати їхню дохідність за останні 5 чи 10 років, то відповідь, очевидно, буде негативна. Три з шести таких фондів спеціалізуються здебільшого на іноземних інвестиціях. Їхня особливість – значне коливання цін на акції впродовж кількох років. Приміром, наприкінці 1970 року акції одного з фондів продавалися лише за чверть їхньої найвищої ціни, наступного року – за третину, а ще через рік – за ціною меншою від половини. Якщо ми розглянемо три вітчизняні компанії, які продають акції за цінами вищими за ціни активів, то побачимо, що середня загальна дохідність за 10 років була дещо вищою – ніж дохідність десяти закритих інвестиційних фондів, але впродовж останніх п'яти років спостерігалася протилежна ситуація. Порівняльний аналіз результатів діяльності в 1961-1970-х роках двох найдавніших і найбільших інвестиційних фондів закритого типу Lemon Corp та General American Investors подано в таблиці 9.5. Таблиця 9.5 порівняння рівня дохідності двох провідних інвестиційних компаній закритого типу. Наприкінці 1970 року один із них продавав акції з премією 14%, а інший із дисконтом 7,6%. Як бачимо, результати діяльності фондів не виправдовують різниці в ціні акцій. Інвестиції в збалансовані фонди Відповідно до звіту компанії Weisenberger Financial Services, 23 збалансовані інвестиційні фонди вкладали від 25 до 59% свого капіталу в привілейовані акції облігації, тобто в середньому на ці види цінних паперів припадало близько 40%. Решту портфеля складали звичайні акції. Для типового інвестора було б логічно купувати привілейовані акції облігації напряму, не вдаючись до послуг взаємних інвестиційних фондів. Середня дохідність таких збалансованих фондів у 1970 році дорівнювала лише 3,9% на рік від ціни активів або 3,6% від ціни акції. Найкращий вибір для інвестора в контексті формування компонента облігацій у своєму портфелі – придбання ощадних облігацій США чи корпоративних облігацій із рейтингом A чи вищим або ж неоподаткованих облігацій.